Мовивши так, в Еанта він списа блискучого кинув, схибив проте. В Лікофрона сина Мастора поцілив, що іскітер був товариш Еанта, і в домі у нього жив після того, як мужа убив у кітерах священних. Гектор в чоло його мідяним вістрям ударив, як поряд. Той із Еантом стояв, і навзнак упорох на землю. Впав він з корми корабля, і суглоби у нього розслабли. З жаху здригнувся Еант, і так він до брата промовив. «Те вкримій любий! Поліг! Перед нами наш вірний товариш!» Той масторіт, що, прийшовши скітер серед нас оселився, і шани у нашому домі на рівні зажив із батьками. Гектор убив його духом могутній. Де смертоносні стріли твої, де лук Аполлоном, дарований Фебом? Мовив він так той послухав прибіг і спинивсь біля нього, з луком тугим у руках, Сагайдак несучи за плечима, з острими стрілами, Тут же почав на троян їх пускати. Упав від стріли його кліт, осяйливий син Пейсенора, Полідаман та товариш, славетного сина Пантоя. Вішки в руках він тримав, приставлений бувши до коней, В'їхавши ними у гущу Ахейських фаланг найгустішу, Гектора врадував він і Троян, та небавом самому. Трапилось лихо, і ніхто не прийшов ту біду відвернути. Клітові ззаду вп'ялася у шию стріла велитужна, З повоза впав він тоді, і понесли на полохані коні з гуркотом повіс порожній. Це зразу ж помітив Володар Полідамант, і перший – Назустріч він кинувся коням, їх астіною віддав проті Аона синові в руки, з повозом ближче звелівши триматись і пильно глядіти коней, а сам у лави передній назад повернувся. Тевкр тоді другу стрілу проти Гектора в мідяній зброї вийняв і січу спинив би. При кораблях Вінахейських тільки б найдужчого він ворогами дихання позбавив. Та не сховавсь він од розуму мудрого Зевса, що вкривши Гектора захистом, те в крові слави тієї відмовив. Сплетену добре зірвав тятиву з бездоганного лука, Зевс, поки цілився той, і блукаючи в бік полетіла. Міддю зважніла стріла, і лук із руки його випав. Тевкр аж здригнувся, і так тоді він до брата промовив. «Горе, якесь божество! Зловороже, всю нашу потугу зводить ні на що! Он вирвало щойно із рук моїх лука, ще й обірвало мені тятиву! Новозвиту, що вранці я підв'язав!» щоб часті виносити здужала стріли. В відповідь мовив йому великий Еант Теламоній. Любий, облиш свого лука, спокійно лежати з тугими стрілами, раз їх знесилює, Бог Доданаїв ворожий. Довго списав руки, і щит захопивши на плечі, бийся з троянами сам, та й інших на те підбадьорюй. Як і здолає нас ворог, то не без труда він важкого Візьме у нас кораблі добропалубні, нужбо до бою!